Bon dia a tothom. Benvinguts a aquesta roda de premsa per fer una mica de, de, de balanç del que va suposar Fires i Fesses de la Santa Creu, no des del punt de vista de, la, de les activitats, de de les activitats organitzades per entitats, tot el que ha passat durant deu dies a la ciutat, sinó realment i específicament el que volem explicar és quin impacte ha tingut, què ha passat amb el que era innovador aquest any, que era aquesta utilització de les xarxes socials, de les eines 2.0 en les fires i festes de la Santa Creu. Uh, vam anunciar en primer lloc un tuit pregó, que el tuit pregó era l'acte central, però d'una sèrie d'una uh, un, campanya que començava 21 dies abans, bueno, que, que ha durat 21 dies, o sigui, començava el 15 d'abril i va durar durant, durant totes les fides i festes de, de la Santa Creu, i per tant crec que és important que valorem quin impacte ha tingut, què ha significat per l'Ajuntament, quina projecció, fora de Figueres ha donat, que és el que realment ens interessava. No volíem ser una moda, només una moda de divar utilitzem el tuit per a les fires i festes de la Santa Creu sinó que realment l'orientació era aconseguir un impacte mediàtic un interès o una participació en fires i festes de la Santa Creu des del món de les xarxes socials o del, del món 2.0 i una projecció de Figueres més enllà del que és estrictament el terme municipal utilitzant la gran difusió i la, i la gran possibilitat de projecció que et donen aquestes eines. Això va encarrilat una mica més a, a, a tecnologificar aquest Ajuntament, en el sentit de que si hem fet aquesta campanya 2.0 ara, a la tardor presentarem la nova web municipal, molt més dinàmica i interactiva que la que hem vingut tinguent, i també llançarem una aplicació de ciutat, una aplicació per telèfon, per telèfon mòbil, on tothom que tingui un paper concret a la ciutat, paper de diferents tipus tant pot ser un establiment de restauració com una entitat i pot tenir el seu espai i pot tenir un accés a través d'aquesta aplicació. Per tant hem començat amb unes fides i festes de la Santa Creu interactives, utilitzant les eines que ens dona el món 2.0, però seguirem aquest camí cap a la projecció digital de l'Ajuntament de Figueres amb la nova web municipal i amb aquesta aplicació de ciutat que eh, tots figuerenc i figuerenques, individuals o organitzats, hi podran tenir el seu espai passo la paraula a la Montser Ferrer eh, que ens farà el detall de com ha anat aquesta campanya 2.0, impactes, resultats, totes aquestes qüestions més de, més de detall. gràcies, Hola bon dia a tots. Moltes gràcies a Taldesa. Us presentaré una miqueta com ha anat la, aquest seguiment en el 2.0 tota aquesta monitorització de hashtags, o Sigui hi ha hagut una medició i una mesura de tres càxtags implicats en aquests dies, no només era tu i pregó, era també Santa Creu 2014 i era Figueres. Per intentar que la mostra fos representativa, s'ha agafat un període de monitorització del 15 d'abril al 6 de maig. Penseu que això és normal amb mesures estadístiques, no s'agafa mai el període exacte que té lloc l'activitat sempre s'agafa el període anterior perquè normalment hi ja apareixen converses que escalfen aquell, aquell, aquell esdeveniment i s'han de mesurar com us he dit hem mesurat tres hashtags i hem fet servir eines premium per perquè donen realment garanties del que ha passat les eines, les eines free les eines gratuïtes no sabem massa bé per quins algoritmes funcionen i no serveixen com a, com a prova fet un... El seguiment ha sigut diari, això és important dir-ho, és a dir, ha estat sempre a sobre cada dia del que anat passat d'aquests hashtags, no s'ha pretat un botó, han sortit allà tots els llistats i ja està, ho estem comunicant, no, s'ha anat veient què anava passant i de quina manera passava, d'acord? Aquí us he deixat tres infografies, una miqueta que recullen quatre titulars de cadascun dels, dels hashtags, a part del volum d'impactes en els que s'ha arribat, veieu que el, aquest és el que correspon al hashtag Figueres, s'han arribat a 8.600.000 impactes, us tinc de dir que entre els tres hashtags s'han superat els 15 milions d'impactes a Twitter, i d'aquí el que és més important és que fi, us hi fixeu en quines altres etiquetes es, es barreja Figueres i cadascun dels seus hashtags tingueu present que durant aquest període de monitorització hi havia altres dos esdeveniments que també acumulaven converses que eren la Fira del Còmic i Sant Jordi també en parlarem una miqueta per sobre pots anar passant. Bé, ja us ho he dit, aquesta és la segona infografia la que correspon a Santa Creu tenim també els contribuents únics i com s'ha anat movent, com s'ha desplaçat en el trànsit, pots passar per últim, la de Tuit Pregó ara ens pararem una miqueta més aquí teniu en aquesta fulla els tops el que seria el més titular, no? tota la quantitat de tuits que hi ha hagut, que s'han generat amb els tres hashtags, les impressions, en quina data s'ha arribat a la major part de contribuïdors, això és, és, és únic, o sigui, superant Sant Jordi, superant també Fira del Còmic, això que s'ha de dir que Fira del Còmic va anar molt bé, però que molt bé, però aquí una cosa que sí que m'interessa remarcar causa, que normalment és desconegut, és l'amplificació que han tingut cadascun dels hashtags. Això és el que realment ens diu que allà hi ha hagut un tràfic, que hi ha hagut, una, que hi ha hagut un moviment consistent i que hi ha sigut. Eh, diguem que la comparativa que es fa més, més fàcilment és quan algú et diu Beno, però si jo tinc un seguidor que retuiteja o que fa un tuit nombrant-me i té un milió de seguidors, això ha sigut la bomba, no? No ha sigut. Si no hi ha hagut amplificació, no ha sigut la bomba. No ha tingut més efecte, no ha arrastrat a ningú en canvi quan hi ha velocitat veiem que hi ha un, un arrastre total. Pots passar una miqueta. Tuit pregó", Tuit pregó era un hashtag que ha estat sempre pendulant, basculant, amb Santa Creu 2014 i en Figueres. Per què? Perquè era un hashtag de nova creació. A pesar de que sempre estàvem de lo que estava passant presencialment, nosaltres estàvem darrere, era nou, no sabíem si aconseguiríem en tan poc temps poder fer que la gent fessi amb l'etiqueta, necessitàvem una part mixta, una part presencial que ens recolzés el tuit pregó, no? però hi vam disposar de, de les pantalles, d'un programa que visualitzava molt bé els tuits i després d'un pregoner i d'una entitat que tenien fort arrelament social, això era bàsic per tuit pregó. Si no arribem a tenir un pregoner com els Pastorets, amb un personatge visible com en Ricard, que a més és un piolador d'aquí que tots ja coneixeu, poder no haguessi sortit igual de bé, aquesta implicació social era necessària no es pot crear un tuit pregó, una, una etiqueta així com així ha d'haver-hi una estratègia darrere vam tenir tondrat el recolzament per part de l'Ajuntament de Figueres sabeu que aquesta iniciativa, la del tuit pregó, va néixer d'un sopar que l'alcaldessa va poder venir i ens va comentar mira què podríem fer, i bueno, està pensant coses amb en Lluís Mi i amb en Jordi Lasull i es va anar muntant el producte, d'acord? Eh, que sapigueu que el pregó, ja se li va dir en Ricard, a part de que ja sabíem d'aquells parlarien en Rodolí, si podia ser format de Twitter, va constar de 70 tuits, i ell va muntar el pregó, tinguem molt present que s'havia de traduir a tuits. Eh, després al sobre encara vam dir, va, posem-li un punt més en el repte, fem que la gent, recomanem que la gent també parli en Rodolí, i això, al primer moment que ho van dir-ho, no sé si la gent ho farà o si no, pues la gent ho va fer-ho. S'hi va, va sumar perfectament, va començar a fer rodolins. Eh, que sapigueu que el dia també que es va fer tota la retransmissió per les pantalles no es va censurar en cap moment cap compte de Twitter, cap compte va ser censurada. Eh, el, ja sapigueu, acumula 550 tuits al dia mateix del pregó, tots aquests tops que els teniu a les fulles però una de les coses també importants és que el seu rati de penetració és el més alt dels tres tuits. Això és una mida que els que ens dediquem professionalment a això és una de les coses que sapiguem si allò ha anat bé o no ha anat bé. Hi ha diversos ratis que calculen la penetració que té aquell hashtag i si te'l dona molt alt Nem bé, aquests ràtitss són de tres tipus. Ara no m'explicaré més. Però dels tres, el que té més implicació, el que té més penetració és tut pregó. Per últim, no disposa de comptes verificades. no ens va ajudar ningú famós. No ens va ajudar no, no, no, no ens va ajudar. no seria el verb. Eh, no s'hi va implicar doncs, un grup de rock, no, no, aquest tipus de comptes que llavors ja tenen verificació. A també teniu tota la quantitat desglosada dels tuits, retuits, tot. Aquí teniu unes quantes imatges de les pantalles, de la gent que feia, que aquesta era una cosa que, va, que a mi personalment em va donar molta satisfacció, era divertit veure com la gent comprovava que el que tuitejava sortia a la pantalla, Uh, bueno, com les pantalles es van perfectament integrar dintre de la realitat del dia, ja et dic, no era intenció de fer de, de, de, de tenir protagonisme sinó d'anar al darrere, tuits n'hi han de divertidíssims, n'hi han de boníssims, Vull dir, és d'agrair que la gent s'hi impliqués així de bé, que us he posat uns quants, no? o sigui, hi ha, hi ha molt pregoner a Figueres, està molt bé. Per una altra part tenim que no només hem fet l'anàlisi quantitatiu, no només són números, amb el qual es podrien fer reflexions molt absolutes, sinó que s'han fet l'anàlisi qualitatiu de què passa a Figueres, no? quina mena de gent, com són, són twitteros de veritat, no ho són? No? Són homes, són dones, empreses? Aquí ho teniu tots reflectit. Um, pots anar passant, vull dir, la majoria són, són persones el que està molt bé de tu i és que tenim usuaris professionalitzats tenim la meitat dels usuaris professionalitzats quan analitzes comunitats de, de hashtags comences a veure diferències dius mira, doncs aquí hi ha molta gent que no té ni tan, vull dir, que està ple d'ous que ni tan sols s'han personalitzat l'avatar fumuda, no, aquí no ha passat d'acord? Um, felicitacions hi van venir moltes, no me'n podia estar de posar-ho, no? va ser una, una acció que... nova, nosaltres mateixes no hi havia cap precursor, no, no sabíem en què ens podíem apujar i, i estàvem contents, la veritat, de que la gent veiessin que sí, que, que, que els havia agradat. No? Passem una miqueta. Santa Creu, Santa Creu 2014, és important que sapigueu que es va agafar Santa Creu 2014 per reivindicar el nom que per vosaltres és molt conegut i està molt bé, però és que havien fet estudis del, del trànsit, què passava a les fires de Figueres i gairebé ningú buscava per Santa Creu, tothom posava fires Figueres, totes les visites a la web, totes les visites a tot arreu acumulaven tràfic fires Figueres. I deies, home, eh, a un són les festes d'altura, a Figueres és la Santa Creu, hem de comunicar aquest nom i aquest va ser l'origen de que teníem Santa Creu i no Fires Figueres i Santa Creu 2014 hi ha ja, el 2015, hi ha hagut el 2013 el 2012, Santa Creu 2014 però per poder fer que això arrelés necessitàvem suport en l'offline estem allà mateix, aquestes coses no neixen soles què disposàvem? disposàvem de la cartelleria i disposàvem del programa estava, estava més aviat senzill de que l'agència gent en tot això ho van fer-ho tenim més també les pantalles que anaven que el dia del Twitter Pregó feien només els hashtags de Twitter Pregó perquè després van, ai, els hashtags perdoneu, els de per donure de Twitter però cada després tothom que twiva amb Santa Creu apareixia també a la pantalla. Eh, tenim els enllaços també, el, del, del, del que és el que la gent més va, més va consultar i els enllaços de que la, la gent més va difondre perquè va considerar que serien interessants a la gent. Aquí els teniu també una mica reflectits. Uh, les mitjanes també són molt altes uh, i disposa dels tres hashtags, aquest sí que disposa de comptes verificades, és el que disposa d'un tant per cent més elevat, són petits, però això és normal de, quan estudies comunitats de, de hashtags, un, un tant per cent petit de compte verificada. és a dir, empreses reconegudes, per, particulars reconeguts i reconeguts per Twitter resulta que tuitegen amb Santa Clara 2014 en algun moment podem passar aquí teniu una miqueta més al detall de què és el que més es va difondre i en quina quantitat d'impactes eh, número de contribuïdors RTs, quina mena de, de document era tot això Aquí tenim un dels quadres personalitzats que es fan servir per, per millorar la comprensió. O sigui, nosaltres treballem amb les eines però després facilitem a la persona que ho demana sempre uns quadres de comprensió lectora, aquest és un de les cinc pestanyes que hi havia de quadres de comprensió lectora per anar fent el seguiment. Tipus de tuits, ens trobem el mateix, podeu veure si eren homes, si eren dones, si eren persones, als horaris, quines eren les franges d'hores que més es va tuitejar, pots passar. Aquí ens hi van fixar-hi més perquè ja era un hashtag de més penetració. Com ho fa la gent? Des d'on tuitejava? Tuitejant sobretot des d'Android. I veieu com des de la web de Twitter és gairebé la mateixa proporció que per a iPhone. Tenim una pencet de penetració d'Instagram, un 100%. Hi ha un robot, un round és un tipus de robot, no m'allargarem això. Uh, hi ha una part de Facebook, aquí teniu el detall una miqueta de tot. La qualitat, aquí veieu els avatars per defecte el tipus d'usuari, si tenen urls, si la privacitat, aquest és un altre aspecte que miràvem la qualitat d'una comunitat que, que ha fet servir un hashtag, si són gent que tenen l'usuari privat, tancat, o si és públic, doncs aquí gairebé el 100% és públic, i en la majoria dels altres hashtags igual, tot això ens dona una idea de que sí que hi ha una comunitat Twittera, sí que n'hi ha de gent que tuiteja, que ja ha superat pors, que ja és més adulta. Figueres. El hashtag Figueres passa d'una mitjana de tuits entre 150 diaris, aquest és el volumen més o menys de tuits que hi ha al dia eh, de Figueres. Això ha canviat, ha canviat i no només arrel de, de, dels dies de Santa Creu 2014, sinó que més s'ha estabilitzat. Estàvem amb uns 150 tuits diaris de gent que tuitejava amb el hashtag de Figueres. Es va passar 200, a una mitjana de 278 tuits al dia. Ara tornem a estar en franges de 180 190, 200 algun dia, 170, ha pujat. Això és important, hi ha gent que veu que ara s'ha de tuitejar en posant-hi el nom en Figueres. Treballar en un tuit o en un altre, i amb això tampoc m'extendré, treballar en un hashtag o un altre és important perquè dona molta més difusió al teu missatge. Si fas servir un hashtag que no empren ningú, probablement el teu missatge a poca, poca visibilitat tindrà. Si en treballes un, que és un medi normal de comunicació, tot el que tu hi facis en allà se't molt més, tindràs molta més exposició. Ja us he comentat, hi ha dos demaniments més, que és la Fira del Còmic i Sant Jordi, això podeu veure també en, en, el, en les gràfiques de les infografies que us hem passat. Eh, passat el dia del pregost continuen tuitejant frases prop Santa Creu 2014, la gent encara encara hi ha motor, encara tira, encara agrada. Acumula molts tuits, acumula gairebé tants tuits Santa Creu 2014 com Figueres, el que passa que l'usuari de, de Santa Creu de Santa Creu és més esmiculat, té menys seguidors en conjunt, és més particular, és més, més d'usuaris que el fan servir més pel seu gust. Eh, del 100% dels impactes, un 65% els causen els pioladors amb més influència. Aquesta també és una data molt important pels professionals que ens dediquem a això, perquè quan veiem que un hashtag, el 90-95%, el fan in, servir els més influents, diem, vale, però això la gent normal no l'EMPRE, no estem aconseguint una bona penetració, no? fa uns mesos la penetració dels Figueres estava en un 80-85% dels, dels més influents, ara ha baixat en un 65%, això és positiu, l'agència està enganxant-hi, està fent servir i disposa també de comptes verificades, podem passar el quadre una miqueta perquè podeu anar resseguint amb els dies i tot el que ha passat. Els tipus de tweets veiem que hi ha normals, hi ha els ERT, eh, hi ha natius normals, el, tipus, el gènere, tenim una part de desconegut aquí, bueno, aquí ja sentis grega una miqueta més. Eh? Pots passar ara, sí, cap problema. Com ho han fet? I ho podeu comparar respecte a Santa Creu 2014. Encara hi ha un tant tan per cent més alt de gent que tuiteja des de la web, que et vas des de l'iPhone. L'Instagram és més potent i Facebook també puja una miqueta, però és molt poca cosa us ho deixo per, per tot el detall els avatars, molt bé, professionalitat a part de que ten, de, tenim gent amb URL posada en el, seu, en el seu perfil respecte a gent que no n'hi no, no té bé, anem bé hi ha una comunitat tuitera aquí es pot dir que la gent tuiteja a Figueres vist tot això uh, i aquí tenim una altra última part de com és la gent que tuiteja amb el hashtag Figueres i com és la comunitat no? són gent que tenen més seguidors que seguits tuitegen dintre de la franja de les dues últimes setmanes, no està gens malament, perquè a vegades et trobes que analitzes comunitats que tuitegen cada tres mesos i dius, bueno, aquí no tenim com per anar continuant res, no? Uh. <laughs> Pots passar, i fan uns cinc tuits al dia com a màxim, de mitjana, d'acord? Per últim teniu gràfica des de dos tipus d'eines diferents de com ha sigut la trajectòria i res més. Només acabar amb com... Bueno, jo volia acabar dient que com ho podíem fer -ho millor, ara ja tenim aquí bases de, de, de com poder afinar-ho més. A mi personalment ja se m'acudeixen bastantes més idees per poder tot això encara allargar-ho i afinar-ho bastant més. I bueno, penso que per lo que veig em toca dir com anar l'aplicació mòbil. Hi han unes 1. Des... 1. 1234 descàrregues de la mòbil han anat molt bé aquesta... Han Anat aquesta aplicació mòbil. Han anat molt bé. La compte de Twitter, 223 seguidors, una compte recent, 223 seguidors en 15 dies. Pot ser una eina de consulta realment bastant bona i que valgui la pena aprofundir. I això és totes, però no ho veus de fet avorrir gaire con todos los meos números. Gracias. Havíem comentat que també aprofitaríem que teníem el concurs d'Instagram, etc etc i vam convocar els tres guanyadors. Tot i així, ens sembla, que us ho vam, fer, ho vam fer públic a través de les xarxes socials, que vam ser, va ser el lloc on vam creure oportú que hauríem de denunciar aquests guanyadors. En el concurs d'Instagram s'hi van presentar més de 700 fotografies... Uh, de seguida us enviarem els mitjans de comunicació per mail als, als guanyadors però destacar que, que durant amb només 6 dies de fires 700 imatges, monitoritzar-les i fer el seguiment pel jurat va ser bastant, bastant divertit. Com veieu el guanyador del millor selfie és en Tito Quadrado, és un periodista figarenc que treballa, i viu a, treballa a Barcelona, viu aquí l'Empordà curiosament, això que com si vam descartar ho vam veure després, la millor fotoambient que és la que teniu a baix, l'ha guanyat en Xavi Quadrado, curiosament el germà però són coses que passen dels més de 700 i finalment ell cap dels dos ha pogut venir per qüestions de feina i finalment la millor ambient de fires que el jurat vam destacar com combinava la, el, el cel amb la presència d'aquest part d'atraccions que tots hi tenim una mica de vinculació i sempre hem, ens porta records d'infantesa, és la Jenny Sala, com a usuària. I ella sí que ha vingut a recollir el premi i l'alcaldessa li farà lliurament d'aquest petit xec que consta, bàsicament, amb un sopar per a dues persones al restaurant El Dinàmic de Figueres. Jenny, enhorabona.